بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عن ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له Qul huwallahu ahad la ilaha illallah wahdahu la syarika anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsan ila amma ba'du kitab pada malam hari ini masuk dalam bab baru bab yang keberapa عليه ما همم قامس صاحب عبد القامس قال الإمام امام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى السلام المؤمن قال hasher عليا صلاه و تسليم عدد برقم سبعة ألف وثلاثمائة بن يونس، أتثنى زهير، أتثنى مغيرة، أتثنى سكيب بنوس سالم. قال، وعنه قال، قال عبد الله، كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول السلام على الله.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 Di sini kita mengikuti senarai senarai benar bas. Ada dua bab yang langsung dibawakan. Dan bab yang pertama dari bab yang kelima ini. Bab firman Allah Taala. Assalamu alaikum. Ini adalah satu di antara perkara-perkara yang harus kita perhatikan tentang. Doktor, hah? Ini. Dikata seperti ini, dikata seperti ini. Kita telah melewati dalam beberapa kuaid tentang semak wassifat. Beberapa kaidah tentang semak wassifat, diantaranya kita yang telah kita lewati yaitu kuaidilmu telah. Bahwa itu al-mutlah Yang adalah Dulus oleh Syekh Ibn Al-Faymin Rahimahullah Ta'ala Semua nama Allah adalah Nama alam dan nama sifat Ya Yang darahnya adalah Assalamualmu'min Ini adalah dua Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi semua nama Allah dalam nama sifat, nama alam dan nama sifat. Dan dilalanya, tentang mengenal nama-nama Allah adalah, ada berapa dilala? Ada sebagiannya dua dilala, sebagiannya tiga dilala. Dilala tul atau dilala tul Wadilalu tadamun wadilalatul iltizam. Nah tiga dilala inilah kita juga bisa menggunakan untuk mengambil. Atau kita terapkan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hmm. yang dilatul mutabakoh? Siapa yang masih apal? Dilatul lahdi ala tamami ma'udu alahu. Atau dilatul kalem ala tamami ma'udu alahu. Dilatul tadamun. Ewah, terlak ala juzi mawu di ala hub. Ketika terlak terlak di ala korejimawu di ala hub. Ini pembagian dari ilmu mantik atau ilmu kalam. Dan pembagian ini, pembagian yang kita bisa menerapkan dari Qaulullah Ta'ala dan Qaul Rasul sallallahu alaihi Wasallam dan Sedangkan yang dari sini salam al-mukmin. Ya kan? Assalamu al-mukmin. Salatullah di alaq sama mi alahu. Mereka bikin contoh seperti dalalatul Insan Alamaga? Hm? Arah hayawan nathi. Al-insaan manau Al hayawan haywanat hewan yang berakal itu jadul apa? Jadi kamu tahu tak tu? tadamun al insan apa? Tahu hid? Itu jadul apa tadamun? Kau mesti apa? Jangan ingat, jangan ingat. Itu dalam iltijam itu tahiq itu. Hah? Ingat tidak? Aywa. Al-hewan ala natik. Itu namanya apa? Dal-latul tadamun. <tuh> Jadi kalau kita katakan al-inzari hewanun natik. Ini adalah dal-latul mutaw Kalau kita katakan ala... Al insan adalah hewan, alnatik indah itu tadumun. Kalau katakan al, kata al insan uat dahik kenapa? Karena dahik, lelsa, mana lelsa memanah al insan, wah, demikian alnatik juga lelsa memanah al insan, nah, itu adalah tadumun kemudian kita katakan dalalatul iltizam alisanu waddaahik al-dahiq al-dahiq apa juz'an benar insan walakin min la wajimil insan nah. maka kalau itu sini assalamu ya kan dia adalah kita katakan bahwasanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kata apa? Al-mutaw Kemudian diambil dari dalil iltizam bahwasanya Allah adalah Maha selamat dari, dari segala aib. Dari segala aib, Maha selamat dari segala kekurangan. Dan tuntutannya juga menyelamatkan hambanya yang menjaga hambanya yang menyelamatkan hambanya yang menjaga hambanya dan konsekuensinya juga ala wazimnya, kita minta keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini diambil dari bilalatul iltizam tuntutan daripada nama as-salam dia adalah selamat dari semua naq naqais selamat semua kekurangan Baik datnya dan baik abalnya. Baik sifat-sifatnya. Dan kita juga meminta keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala Kenapa? Karena Allah adalah namanya Assalam. Demikian juga al-mu'min. Juga al-mu'min. -mu, al Dialah yang memberikan keamanan. Dialah adalah yang tidak butuh untuk diamankan. Ini diantara di Lala yang dikandung oleh nama-nama tersebut. Maka dengan demikian kita mengenal bahwasannya semua nama Allah adalah nama alam dan nama sifat. Lain dengan namanya manusia. Sifulan namanya as-salam. Tapi ternyata apa Nah sering celaka. Banyak kekurangannya. Ya kan? Tidak bisa kita jadikan tempat untuk bergantung dalam keselamatan. Jangankan kita minta kepada dia. Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan diri. Dirinya. Maka cuma nama alam. Demikian juga kalau orang namanya mu'min. Kadang dia tidak memiliki amanah. Orang lain tidak aman daripada dia. Maka. Beda dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama sifat dan nama. Alam. Nah. Kemudian semua nama mengandung sifat yang paling sempurna. Tidak serupa dengan sifatnya marhub. Jadi mati untuk tanya kita mengambil keselamatan. Minta keselamatan dari Allah Subhanahu SWT. Dia adalah assalam. Jadi kita, kita berdoa. Ya salam. Ya kan? Ya salam. Bahaya yang mahas selamat. Selamatlah kami. Selamatkanlah kami. Berikan kami keselamatan dan yang semisalnya. Subhanu juga al-mu'min kita minta keamanan juga minta kepada Allah dengan sesuaikan nama ini kita panggil ya al-mu'min berikanlah kami keamanan dan yang semisalnya taif haditsan ahmad bunuyu ustadz idazer jangan jangan kita baca kita langsung saya ambil kepada apa artisnya qol abdullah Kunna nusalli kalpanabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah. Abdullah siapa? Boleh benua? Katalah Anu. Kami dulu, saudar, belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami katakan Assalamu Allah Assalamu Allah berarti jadi doa keselamatan atas, diperuntukkan untuk Allah subhanahu wataala. Maka Nabi Alaihi S.A.W. berkata, yang ini mengajari dan menegur dan mendidik, innallahu wassalam. Sesungguhnya Allah adalah as-salam. Maka jangan kalian katakan assalamu salamu ala Allah, tapi katakanlah. Walakin dan tetapi katakanlah at lillahi wa salawatu Assalamu alaika ayyuan Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum alaaina wa ala ibadillah salih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Perhatikan di sini bahwasanya kalimat assalamu ala Allah adalah tidak dibenarkan. Kenapa? Karena Allah taala assalam. Bahkan dialah yang Allah yang memberikan keselamatan atas Ambanya Bukan kita yang mendoakan Allah Semoga sel selamat Tapi Allah yang Memberikan keselamatan Atas ambanya, maka dikatakan Innallahu wassalam Innallahu wassalam Kita minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita Mendoakan Allah agar sel selamat Karena kita yakini bahwasanya Allah adalah Maha Selamat dari segala kekurangan dan segala keaiban. Dan Dialah tempat bergantung untuk meminta keselamatan. Baik. Kemudian berselanjutnya bab Qulillahi Ta'ala Malikin Nas. Dihi Ibnu Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa Ini akan di sebutkan pada bab yang akan datang masih panjang dikatakan ibnu Hajar haemolotahalah setelah 12 bab lagi penyebutan hadis dari ibnu Umar ini dan kemarin yang tertinggal sedikit dari penjelasan dari sahib bin Ba juga tidak disebutkan sini kalau Yahya abu al-Hair al-Kulisai elman kalau abu al-Hair al-Kulisai elman adalah Yahya adalah al-Farrag Lugawi al-Masyur. Itu bahasa kesana di Fatul Bari. Cerita yang paling terakhir. Al-Hadis beragam sahabat alaf. Masalah sami'awasna al-Wa'ad-Famanin. Haddasana Ahmad bin Salih. Haddasana Ibn Wahab. Akhbarani Yunus. An Ibn Sihab. An Sa'idin. Wa Ibn al-Musayyib. An Abi Hurairah. Al-Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Anna ta'ala. Yakubidullahu alaihi wa sallam. Yawma al-kiyamah. Woyatawis sama'a biyaminih. Thumma yakulu Anal maliku aina mulukul arda. Hadis dari Abu Rana Tala'anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam. beliau bersabda. Yakubidullahu alaihi wa sallam. Yawma al-kiyamah. Allah mengegam bumi nanti pada hari kiamat wa sama' dan melipat langit dengan tangan kanannya kemudian Allah berkata anal maliku saya adalah raja aila mulkul arq ane nah, ini adalah istifam untuk apa untuk apa pertanyaan untuk apa untuk menentukan tempat mana raja-raja bumi وقال سعيد والزبيدي وابن مسافر واحك ابو يحيى عن ذوري انا بالسلامه ini juga sedikit ada tertinggal ya kan tapi di sini dia dibawakan saya saya bahas. kalau mau membahas secara lengkap secara yang lengkap maka di sana di fatul bari yang disarah oleh Syaikh Abah Ibnu Hajar rahimahullah taala Kali al-Fatah wa fi al-umdha wa gairi ziyadha mislahu. Nah. Orang, orang Muslim. Ini ada jawab misal ni, Mislahu ada tambahan apa mis? Mislahu. Jadi wa kala su'ibun wa jubaydi wa ibn musafir wa ishaqu benuh Yahya anizhluhri anizhluhri anizhluhri salama. Ya kan? Ada tambahan? Ya kan? Mislahu. Wahai Muslim berakam alpay ini sebab Jadi tadi, tengok tujuan Allah. Ada hadis sufiyah dilala ala an-nau subhanahuw al malik wassalam. Ada hadis ini di dalamnya ada dilala ada penunjukan tentang apa yang dikandung oleh nama-nama Allah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-malik wa huwa salam dan dia adalah raja dan dia adalah as-salam wa al-azizul jabbar al-aziz yang maha perkasa al-jabbar yang maha wa hmm? apa? maha maha -ma maha al-jabbar Wahai mutasir fi ibadik, keifasaah di dunia dan di akhirat. Wahai mutasir dan dialah yang memiliki tasyruf, yang memiliki tindakan, memiliki aturan pada semua hambanya, keifasaah, keifasaah. Bagaimana ya Allah inginkan? Apa yang Allah atur? pada adanya di dunia dan di akhirat karena dia Allah yang maha mengatur yang memiliki tata aturan pada hamba-Nya di dunia dan di akhirat maka kita wajib tunduk dalam semua aturan Allah Subhanahu wa taala dan kita minta agar diarahkan kepada yang paling terbaik karena dia yang mutafarrid yang Esa dalam semua aturannya. Kita harus tunduk dengan semua aturannya dan kita minta agar Allah mengarahkan kepada kebaikan yang bermanfaat bagi dunia kita dan akhirat kita. Tundukannya yaitu selamat dari perkara yang membahayakan dunia kita dan akhirat kita di selama kita hidup di muka bumi ini. Dan juga diberikan keselamatan di akhirat kelak karena Allah yang Maha Memiliki tasyub secara mutlak. Walaupun Sahabat telah anhum idah jala sufi selasa asania firqa asalisa asania. Wafid selasa akhirah yaqool nassallamu ala Allah min ibadhi. Dan adalah para sahabat telah anhum apabila mereka duduk musa dalam solat. Duduk yang kedua dalam rakaat yang kedua. Jadi solat yang bilangannya semak dua rakaat yang di situ juga ada tahiyatnya atau salat yang bilangannya apa Tiga rakaat atau salat yang bilangannya apa Empat rakaat yang di situ ada tahiyatnya bisal salakhirah yaqul mereka berkata assalamu ala lillahi min ibadihi semoga keselamatan atas Allah Dari para hambanya nya ini doa atas Allah mendoakan Allah assalamu ala fulan Assalamu ala Jibril wa Mikail fa'allamahum Nabi sallallahu alaihi wasallam annallahu wassalam subhanahu wa ta'ala maka Allah maka Rasulullah mengajari mereka maka Rasulullah mengajari mereka para sahabat sesungguhnya Allah adalah assalam yang maha selamat, maha suci dan maha tinggi. Berikan di sini. Jadi kalimat yang mungkin dalam benak kita ini adalah benar. Telah ambilkan adalah benar tapi ukuran syariah adalah tidak benar maka tidak dijadikan pijakan segala macam yang di sini kita mengetahui doa adalah baik tapi ternyata penerapannya kepada yang tidak tepat sehingga diajarkan di mana yang tepat yaitu kita yang minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala maka annaullah wasallam Subhanahu wa taala maka Keselamatanlah yang kita minta-minta dari Allah SWT, bukan yang kita doakan untuk Allah SWT. Wal-makna anna wal-musallim li'ibadihi. Makna assalamu. Berarti kan makna assalamu satu antara nama Allah adalah, dialah yang musallim, yang menyelamatkan hamba-hambanya. Yang memberikan keselamatan bagi hamba-hambanya. Wa-wasallim min Nafsin zalla Ala. Dan Dia lah adalah yang salim, yang selamat dari seluruh kekurangan, Jalawalad, yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Wa wal kamil bidhati wa asma'i wa sifati subhanal wahdah dan dialah Dat yang sempurna. Dalam datnya, dialah yang sembuh dalam datnya dan nama-nama dan sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala. Wa wassalamu min kulisu. Dan dialah Allah adalah yang selamat dari seluruh kejelekan. Balayu da'alahu bisalam. Balayu da'alahu bisalam. Maka janganlah di Doakan untuk Dia Allah dengan keselamatan, karena Dialah yang maha selamat dari segala kejelekan. Dialah yang memberikan keselamatan bagi seluruh hambanya. Dialah segala selamat, Dialah yang selamat dari seluruh kekurangan. Dialah yang maha sempurna dalam dad dan sifat-sifat dan nama-namanya. Nah. Maka yang sebatasnya bahasanya kita minta keselamatan dari yang maha salam. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Li'anahu al-Muslimi libadi biya ditasor rufu. Jalawala dialah yang menyelamatkan, yang memberikan keselamatan bagi seluruh hamba-nya, yang kafir dan yang Muslim. Libadi. Artikan di sini. Libadi ini kalimat umum. Sama dan juga mulur kepada makrifat menunjukkan keuman semua hambaNya keselamatan hamba yang keselamatannya dapat oleh hambaNya adalah Allah yang memberikan keselamatan tersebut kafirnya dan muslimnya. Tertidakkah? Tapi apakah semua yang didapatkan oleh orang-orang kafir sisi keselamatan mereka juga terpusi? Tidak. Karena karena takdir kaul dan takdir syar'i. I. Keselamatan yang didapatkan oleh Musuh-musuh Allah. Ini adalah bukan harus Allah mencintai mereka. Kita mendapatkan alul Qudah, alul Sirik, gemuk-gemuk, segar segerbukar, sehat, ya kan? Apakah muda Allah mencintai mereka? Tidak. Kenapa? Karena keselamatan dan kesehatan yang mereka dapatkan adalah takdir kauninya Allah Subhanahu Wataala dan tidak malazmkan takdir syarinya Allah Subhanahu Wataala. Apa pun Maka dikatakan di sini, لِأَنَّوَا <tuh> مُسَلِّمُ لِيْبَادِهِ <tuh> Ibad Muda <tuh> kepada ma'rifah mananya dari seluruh hambanya. بِيَدِي <tuh> تَسُرُّفُ Pada tangannya Allah SWT semua. Ta tata aturannya. جَلَوَ عَلَى وَوَمَالِكُنْ لِكُلِ شَيْدٍ Dan Dialah Allah yang memiliki segala sesuatu dalam miliknya Allah. وَلَا فِيُلْكَيُمْ رَحَانَهُ وَتَعَلَى فِي نُونِيَتِهِ Berkata Ibn al-Qayyum rahmatullah alaihi dalam kitabnya Nunia. Qasidhan Nunia. Qasidhan Nunia ini diajak oleh Al-Ghidra. Dari kalangan Jahamiya. Dan Sufiyah dan Kuburiyin. Katanya apa aku Lagu-lagu. Nyanyian Nunia. Nah. Artinya maksudnya dalam Nunia adalah Qasidhan Nunia adalah semua bait-bait syairnya di akhir dengan huruf Nun wa as-salamu 'alal haqiqa salimun min kulli wa min nuqsanin nah nun diajir dengan dengan nun dan dialah adalah yang maha selamat alal haqiqa secara sebenarnya selamat dari seluruh tamsil. selamat dari seluruh menyerupaan artinya apa lepas dari seluruh menyerupaan diserupakan dengan makhluk yang manapun enggak akan mengenai Karena Allah mahas selamat dari seluruh penyerupaan. Diserupakan siapapun dia yang menyerupakan. Maka Allah telah lepas dari penyerupaan. Bahkan Allah menyeksa orang yang menyerupakan. Makhluknya dengan Allah subhanahu. Waktu lama karena mus, musyrik. Salimah min kulitamsilin wa minuksoni. Dan selamat dari seluruh ke kekurangan. Jadi semua apa yang terbesit dalam benak kita, dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu SWT yang terbesit nampaknya serupa dengan sifat makhluk, maka Allah, Allah adalah mahasuci dan mahasempurna dari apa yang terlintas dalam benak kita. Seperti yang Rasulullah SAW khabarkan, bahwasanya Rabbuna Yanjilu qulalaitin ilasamaid dunia, qulalaitin ilasamaid dunia, Terima kasih kerana menonton! Rasulullah menghabiskan bahwasanya saya, Rabb kita. Turun ke langit dunia. Setiap malam. Ketika malam tinggal sebagian seperti ke akhir. Ya kan? Maka tidak mungkin akan diserupakan dengan turunnya makhluk. Kalau serupakan dengan upaya untuk menyerupakan, maka Allah akan maha bebas dari apa yang kau serupakan Maha bersih dari apa yang kau serupakan Maha aman dari apa yang kau serupakan Maha selamat dari apa yang kau serupakan Dengan apa yang terpesit dan Terlintas dalam benak kamu nah. Kenapa? Karena salimun min kulit Tamsilin wamin nuksonin Maha selamat dari Seluruh penyerupaan dan seluruh kekurangan Nah dan semua sifat Allah Diliputi dengan macam-macam kekurangan Turunnya manusia Dari atas ke bawah Sangat banyak kekurangannya Maka turunnya Allah dari Arus ke yang pertama setiap malam Ketika malam tinggal seperti Tiga bahagian akhir Maka tidak akan serupa dengan turunnya makhluk manapun Maha sempurna dengan Sifat turunnya Allah Subhanahu Wa Taala Tidak serupa dengan Turunnya makhluk. Kenapa? Karena lahirkan muslih. Seun. Walda lamulahu semia. Dan yang semisalnya. Kalau maksud Allah wassalamu min kulak sin falayali ku ayud alaus salami. Dan yang dimaksud kata Beliau bas bahwasanya Allah dalam selamat dari segala kekurangan maka tidak layak di untuk Allah dengan keselamatan fa yuqalu assalamu ala allah maka dikatakan dengan doa semoga keselamatan atas allah ini adalah tidak selayaknya wala yaliku tidak selayaknya lah qayaliku mananya pak lah saya tidak layak wala yaliku tidak layak didoakan bagi allah dengan keselamatan Karena karena keselamatan منه subhanahu karena keselamatan منه kan karena seluruh keselamatan yang kita dapatkan yang didapatkan oleh hamba yang dari Allah subhanahu wa ada seorang maling selamat dari kejaran orang yang mengejar apakah dia selamat dengan sendirinya atau dengan dukunnya atau dengan ilmunya tidak tapi Allah yang memberikan ke keselamatan tapi orang direzeki tidak Ya kan? Tidak. Kenapa? Karena tidak semua yang Allah beri kepada hamba, kemudian Allah meridai apa yang terkait dengan pemberian ter tersebut. Kenapa berkenaan takdir saya dan takdir kau? Kau ni, saya. Wabillahumusliminibadijalalallah dan jalanat yang maaf menyelamatkan untuk seluruh hambanya. Selawala. <tuk> Walakin you call Allahumma antas salam wa minkas salam. Akan tetapi dikatakan atau sebenarnya Rasulullah Shallallahu ta'ala Wasallam kita menjelaskan hadis ini Akan tapi dikatakan Allahumma antas salam ya Allah engkau adalah as salam engkau adalah yang maha selamat. Wa minkas salam mudah darimu seluruh keselamatan. You call Allahu innalillahi wasallam dan dikatakan sungguh Allah adalah yang maha selamat. Ini yang selayaknya bagi Hamba Allah untuk mengatakan apa yang terkait dengan Allah Subhanahu Wataala itu maksud adab. Adab apa yang harus kita katakan terhadap Allah terkait dengan kesalahan tadi adalah itu tadi Allahumma antasallam wa minkas salam. Bukankah assalamu alaikum? Nah, setelah kesalahan tadi dilewati oleh para sahabat, apakah mereka mengulangi? Tidak itu pada besar bahwasanya perkara tentang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam udah enggak lagi bisa dibantah. Ya kan? Ketika ada perselisihan kenapa kalau ada perselisihan apa namanya membantah? Bukan. Karena apa? Kalau mendadu alulil bukan dari asabul hawa, bukan membantah tapi karena sisi pendalilannya kadang berbeda pemahaman. Karena ada dari lain yang menuntut untuk menyisi pemahaman yang yang lain Ah. Tapi tadi para sahabat ketika mereka mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian dibenar Dan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Diasari dengan kempat yang benar Apakah mereka punya Danbelan Atau mereka punya Hal untuk membandati Tidak Ya kan Langsung mereka menerima Dan yang seharusnya kita Lewati dalam perkara Yang sudah ada lagi dalil Yang bisa Untuk mematakannya Maka jangan kita kemudian mengakal ngakali untuk Keluar dari Tumbuhkan kata anda terhadap perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waliakollahu Wasallam. Waliadaakallah. Jalla Waala Wallahu Dhillah Ilaha Illahu Almalikul Kudus Salamu Lmu Almuhyimin. Maka dikarenakan inilah Allah Jalla Waala berfirman, Wallahu Dan Dialah Allah, Dat Yang Tiada Sesembahan Yang Berhak Di Kecuali Dia. Al-Malik, dia adalah Raja. Al-Qudus, yang maha suci. Assalamu, yang maha selamat. Al-Mu'min. Ya kan? Yang memberikan, yang maha memberikan keamanan. Al-Mu'min, yang maha menja menjaga. Al-Mu'min, yang maha menjaga. Dan ini bukan di simtazgir. Bukan musogor Al-Mu'min ini. Saya dikatakan, nanti ini bukan musogor. Ya kan? Tidak. Wahab Muslim mengulang kes. Wahab Muslim ibadil Jalawalah maka Dialah Allah dalam dat yang maha selamat dari segala kekurangan dan Dialah yang memberikan keselamatan untuk semua hambanya Jalawalah. Nah, semua alamahum, semua alam kemudian Nabi Sallam mengajari mereka ayat kulu supaya mereka berkata lillahi wa salawatul tayyibatul salamu alaik ayu al nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadin lai salihin Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Ini Doa dalam tahiyat Yang sudah masyur diantara kita semuanya Ya kan tidak asing Hakada alamahum salallahu alaihi wa alaihi wasallam. sallam Bissala ba'da rakataini wa ba'da lakhirah Ba'da salisa fil maghrib wabad arba'ah fi dhuhur wal asr wal isha wabadthaniyah fil fajr wal zuhra wal ik wa nahwa zalika nawafil haka dah begini perhatikan begini ini nabi SAW mengajari mereka para sahabat dalam salat setelah dua salat apa setelah apa salat badar raka'ah ini, ini. maksudnya setelah melakukan dua rakaat kemudian di sana at tahiyat dan setelah apa rakaat yang terakhir salat yang ketiga adalah salat maghrib dan yang ke setelah keempat dan dalam salat zuhur dan asar dan isya dan yang kedua dalam salat fajar dan jumat dan id dan yang semisalnya dan beberapa salat nafilah. Nawafil mananya selain pertama? Salat tambahan-tambahan dari yang, wa, yang wajib. Salat berupa apa? ibadah yang tambahan dari perkara-perkara yang wajib yang tidak di wajibkan. Tapi dianjurkan. Say, wa itahiyatu fardun. Perhatikan, ini fikirnya. Wa itahiyatu fardun. Jadi doa tahiyat tadi tahiyatul ilal. Salatul adalah fardun. Kenapa fardun? Karena Rasulullah mengajarkan. Dia nerusul amarobihah. Perhatikan kalimatnya, karena mengajarkan dengan bentuk perintah. Kita perlu pahami bahwasanya kewajiban itu nggak akan datang kewajiban kecuali datang dari perintah dan perintah itu nggak akan datang kecuali dengan perkataan kecuali perbuatan yang itu sebagai penerapan dan penafsiran dari perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala seperti Rasulullah mencampuk orang yang dinas seratus kali laki dan perempuan yang masih bujang. itu adalah penerapan dari fiilnya nabi tapi hukumnya wajib tidak boleh kita kurangi 99 atau 101 atau 80 kenapa? karena penerapan dari perintah hukum asal dalam perintah adalah harus dari perkataan karena fiil mujarab, fiil melulu perbuatan yang melulu dari Rasulullah bukan menunjukkan perintah Perintah yang menemukan wajib kecuali makrunun bil-amr. Wal-amr la yakun illa bil-kawul lawl-kawulku wal-amr. Kholak filuhu Wal-amr kawuluhu. Lawl-kawulku wal-amr. -wal Kholak filuhu Wal-amr kawuluhu. Kholak adalah perbuatan Allah. Sibdan Allah adalah perbuatan Allah. Ya kan? Wal-amr perintahnya per perkataan A. A. Allah Subhanahu wa taala maka itu la yakunul amru illa minall aul la yakunu minal wajibat enggak ada dari perbuatan dalam hukum syariah ini kecuali dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tadi penjelasannya jika tadi perbuatan sebagai penerapan dari perintah ay nah, ini dan dalam hari ini belajar dalam kitab al-ahkam fi usul al-ahkam karya Ibnu Hazm rahimallahu taala di kalimat yang paling sempurna dan semua syubat seputar masalah al-amr ini. Dan nawahi di sana dijelaskan secara gamblang, Tidak ada lagi kitab lain yang lebih luas daripada kitab tersebut. Baik. Jadi lihat Rasulullah SAW. Kenapa tahiyat ini wajib? Karena Rasul memerintahkan dengan tahiyat tersebut. Kemudian tahiyat ini wajib. Apakah harus? Rukun? Ya harus. Karena Rasulullah SAW ada rukunnya. Ada syaratnya. Ada wajib-wajibnya dan ada mustahhabatnya. Alhamdulillah. Wajah futsahul akhir akadu, akad ini sim, tafdil. Wajah dan tahyat ini dalam futsahul akhir ya. lebih ditekankan, lebih wajib. Waliyada ada cemun min alilm menelarkan futsahut alakhir maka untuk allul ini cemun sekelompok dari alilm menganggap bahwasannya eh? atahnya At itu termasuk rukun-rukun dalam tasawad yang paling akhir artinya sebagai nalul ilum ketika dikatakan rukun, maka tidak boleh ditinggalkan secara sengaja kalau secara sengaja maka dia harus batal sholatnya, kalau lupa maka dia harus mengulangi tahyat tadi dan sujud sahwi itu perintiannya ya kan, rukun dan salat terbedaannya apa? Kalau rukun ditinggalkan secara sengaja batal salatnya. Jika karena lupa maka ditetangkan yang dilupakan dan ditambah dengan dua sujud, Syawiw. Kalau syarat lupa dan sengaja salatnya batal. Ditinggalkan karena lupa atau karena sengaja salatnya batal. Jika ingat dalam waktu wajib mengulangi. Maaf ini, Itu syarat Baik. Tapi kalau wajib. Ini perkara lain. Didengarkan keresangan jaduh, dosa. Kalau lupa, yang jabir bi, sejata-jata ini, li sahwi. Terangkat dengan dua, susut sahwi. Dua kali susut dengan susut sahwi. Baik. Wabil awal, menalwajibatillati, taskutu binisyan. Nah. Kalau kesudah awal, termasuk perkara-perkara yang wajib, bukan rukun. gugur dengan adanya kelupaan. Ketika lupa, gugur. Kenapa? Karena dalilnya ketika susut, ketika tasolat yang awal, Rasulullah berdiri, ketika sudah sampai berdiri sempurna, maka tidak boleh duduk. Cukup diganti dengan dua sujud sahwi. Dengan demikian, perkara wajib itu ketika tinggal karena lupa, tidak membatalkan sholat, tapi cukup diganti dengan dua sujud sahwi dan tidak wajib mengulangi apa yang ditinggalkannya. Pola alam. Waitu dalalah dalika annahu sallallahu alaihi wasallam saha an hadza ka yau-min fa lam yadhris fi tashad al atas penjelasan ini bahwa saja sallallahu alaihi wasallam saha sa'in fi al-madi tuan sahasu sahwan ha lupa dari apa dari tashad yang pertama tadi pada suatu hari maka beliau tidak duduk dalam raksut yang pertama maka terdiangkat apa yang dilupakan dengan sujud sahwi alaihsatu wassalam maupun ini sedangkan pemahaman dalam masalah fikih adapun masalah yang kita tadi telah kita lewati seperti walawawal muslim li ibadihi wa wassalimu min kulli naksin dan yang sudah tadi telah kita lewati menjadi dari sayyidun wa rahmatullahi taala summa wa sallahu ala al malik Maana usalamu fa wal maliku malikuddunya wal akhirah. Kemudian sallallahu ala Allah sallallahu alaihi wa ala adalah malik yang maha memiliki. Bersamaan dengan itu dia adalah yang maha selamat. Maka dia adalah yang memiliki memiliki dunia, dia adalah raja. Raja yang memiliki dunia dan dan akhirat. Pertikaan dunia dan akhirat miliknya Allah. Dunia dan akhirat miliknya Allah Maliki yaumidin malikin nas Kita ini miliknya Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa apa yang kita baca malikin nas Dikira kita ini miliknya siapa? Kita saja miliknya Allah subhanahu wa ta'ala Nyawa kita miliknya Allah subhanahu wa ta'ala Umur kita miliknya Allah subhanahu wa ta'ala Lebih-lebih lagi harta kita dan yang lainnya Maka itu seorang harus mengetahui tentang kadar dirinya kalau dia la miliknya Allah, semua aturan ada dalam miliknya Allah. Bagaimana dia mau menentang Allah dengan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa syarat sendiri? Dan yang serahkan Allah mengecam am lahum syuraka'u. Syurau lahum madjin malam yadun billah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Sekutu-sekutu itu memberikan syarat untuk mereka. Syariat aturan agama yang tak pernah ada izin dari Allah Subhanahu Inilah yang harusnya seorang itu memiliki adab. Karena kita adalah miliknya Allah. Nyawa kita miliknya Allah. Umur kita miliknya Allah. Dunia dan asal miliknya Allah SWT. Maka kita wajib beradab dan mengetahui kita ini adalah benar-benar butuh -benar kepada sang pemilik tadi. Yaitu Allah Subhanahu SWT yang sang maharaja. Kul a'udhu berrabin nas. Malikin nas ilahin nas. Kul katakanlah wahai Muhammad. <tul> Aku berlindung dengan Rabbin yang memiliki manusia yang mengatur manusia malikin nas yang merajai semua manusia ilahin nas sesembahannya manusia di sini terpenuhi dengan nama tauhid ar-rububiyah tauhid asma wa sifat tauhid al-uluhiyah dengan kalimat qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas terpenuhi tiga tauhid tauhid asma wa sifat tauhid ar-rububiyah al al-uluhiyah malikin nas yang mengatur manusia, yang memiliki manusia, tangkap ni. Tahdhir robiyah, ilahinna tahdhir uluhiyah. Asma' sifat, bahwasanya Allah memiliki uluhiyah, Allah memiliki sifat, iaitu ya sifat memiliki sifat kerajaan. Ia adalah sifat asma' wa sifat. Dan semua ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala nama-nama ini. Paham? Maka dengan demikian. Apa dalil tentang tiga pembagian tauhid? Tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah cukup dengan kul a'udzu billahi nas malikin nas ilahin nas. Ketika ditanya, apa dalilnya bahwasanya Tauhid ada tiga bagian cukup dengan sabda ini? Kul a'udzu billahi nas malikin nas ilahin nas. Di sini terkandung tiga bagian tauhid. Baik Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Jadi itu juga demikian Ayat itu juga terkandung dalamnya Tiga bagian Tauhid Kalau itu ulama Ahlu sunnah wal zaman bagi Tauhid ada tiga bagian Cukup dengan ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala pujianyala milik Rab miliknya Allah Ini langkah apa? Tauhid Asma'wa Wasifat asma wa Alamin wa, Maliki Yawmiddin um, Nah, apa? Rubu, rububi, rubiyah. Perhatikan. Ia karena butuh. Ia karena sental. Tawhid al al uluhiyah. Ia karena hanyalah kepada Engkau aku menyembah. Dan hanyalah kepada Engkau ya Allah aku meminta. Untuk pertolongan. Tawhid al ulu uluhiyah. Type waliyada. Apabila qiraah al-khara Malik Ya kan? Bukan Malik. Bisa dibaca pertama Malik, bisa-bisa Malik. Dengan pendek. Fa wal mulku Maka jalla yang maha pemilik. Bagi segala sesuatu subhanahu wa ta'ala. ingin membaca penjelasan yang agak panjang dan bagus. Batala kitabnya apa? Ibnul Khalawi. Ibnu Khawlawi dalam Eropa salasina surah al quran dilihat di sana itu di api-api teramik itu mungkin terlihat Ibnu Khawlawi Eropa salasina surah al quran <tuh> ya kan? Luhawi Ibnu Khawlawi di sana dijelaskan dalam talik itu ya kan? tentang nama-nama alul alugah tadi alfarrah al kisai dan yang lainnya semuanya lengkap di situ umur-umurnya matinya tahun berapa semuanya lengkap baik wa li yadz akhbar rasulullah alaihi salam anallahi maka oleh ini Allah menghabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala yaumil qiyamah bumi tengok Menggenggam bumi. Kalau manusia. Dari kalangan kufar. Paling menganggah angan-angan. Bumi ini beratnya berapa kilo. Berapa ton. Diangan-angan. Tapi kita cukup. bahwasanya sebesar bumi ini. Ya kan. Digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Dan melipat langit dengan tangan kanannya. Semua yang berkemudahan Allah berkata Anal maliku, Anal mulukul asaya adalah raja. Mana raja-raja bumi? Anal Jabbarun, Anal mutakabirun. Mana mereka orang-orang yang sombong? Mana mereka orang yang cong congkak? Wadah tafsiran likoli, Sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sahaja berfirman firman Allah Sallallahu alaihi wasallam, Wamaqadirullah akkakadiri. Dan mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan terhadapnya. Walardu jami'an sedangkan bumi seluruhnya terbedotu dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala yaumalki badan nanti pada hari kiamat wassamawati matwiyatun bi'anil yamini dan langit-langit itu terlipat dilipat dengan tangan kanannya subhanahu wa taala ammay yusyrikun ma'suti dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan Fadilah rumah abamatiha watisa iha wamafiyamin cibal dan wagiriyak bitu Allah jalla waala fiadhi subhanahu wa taala dan bumi ini bersamaan dengan besarnya dan luasnya dan apa-apa yang di dalamnya berupa gunung-gunung dan yang lainnya digenggam oleh Allah jalla dengan tangannya subhanahu wa taala dan bumi ini bersamaan dengan besarnya dan luasnya dan doa madisnya Abdul Abdullah bin Omar Bia di simal Dengan tangan kirinya Sebenarnya yang menafsirkan Seandainya Allah memiliki tangan kiri Maknanya tidaklah kurang dari Kesempurnaan yang dimiliki Allah dengan tangan kanannya Seandainya simal itu memang benar-benar Dari Rasulullah s.a.w Dan sebagian mereka ada yang Mengatakan Ada pembicaraan tapi kalau letangan lah Allah adalah syimal ada kiri bukan berarti kirinya Allah itu kurang kesempurnaan daripada tangan kanannya. Maaf. Wasama'atu tutwa biyamini. Dan langit-langit itu tergelipat dengan tangan kanannya ma'a kauniyah sab'an. Bersamaan dengan keberadaan langit itu adalah tujuh susulan langit. Wa ma tulya wa kasafatiyah bersama dengan panjangnya langit dan tebalnya langit, ya kan? Satu langit kalau yang pertama yang kedua berapa? Perjalanan berapa? 500 tahun. Perjalanan 500 tahun satu langit pertama dan kedua. Wa yahuzuhunna <tuh> maka Allah mengguncang langit-langit itu. Wa yakul dan Allah berfirman An-Naal Malik. Allah berkata An-Naal Malik. Al-Jabbarun adalah orang-orang yang sombong. Yubayinu azama tau wa Ini semuanya adalah sebagai penjelasan bahwasanya Allah adalah Maha Besar dan Maha Kibria' memiliki kesombongan. Wa annahu wa annahu al Sungguh Allah adalah yang memiliki segala sesuatu, sungguh Allah yang Maha mampu membuat segala sesuatu yang hidup dan maha tinggi. Pesan tauhid ini kalau kita renungi dan kita resapi, pertama rendahnya manusia ini Maktab banyak kekurangannya manusia ini, wajib kita benar-benar tawarruk merendah diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini kau tahu belajar tauhid. Di antara ketuaan, belajar tuan belajar kau tahu belajar asmawa, wasiat dari sini maka semuanya manusia harus mengikis semua benih-benih kesombongan yang ada dalam hatinya. Kenapa kerana pertanyaannya Enal Jabar Enal Mutagfirun mana orang-orang yang sombong? Ini pertanyaan untuk penghinaan. Untuk meremehkan, Allah yang meremehkan mereka. Jadi, semua unsur kesombongan yang ada dalam hati kita maka harus kita harus kita kikis dengan mempelajari hal-hal seperti seperti ini. Fajadirun bil ibad wa jadirun bikulli mukallafin ay ya'buduha ay ya'budu hadzal malik. Maka jadir, jadir itu sepantasnya. Bagi semua para hamba dan sepantasnya bagi semua para mukallaf Mengibadai. yang maha ini yang maha agung ini wa iyyahu khusshu bil ibadah dan sepatutnya dan sepatutnya mengkhususkannya Allah itu untuk diibadai tak tanpa yang lain. Inilah tuntutan mempelajari tentang apa? At-tauhid. Apa? Ayah khusshu fil ibadah. Kita khususkan ibadah kita Hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala ini menafikan si Syarak wa yafridu bil ibadati nakulli masya'a dan harus mengesakan Allah dengan beribadah kepadanya tanpa seluruh apa, -apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yuti perhatikan. Jadi termasuk pelengkap-pelengkap tauhid. Wa yuti dan mentaati perintah-perintahnya. Wa yantahiya an dan berhenti dari semua larangan larangannya Dan harus berhenti. Pada semua batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat batasan ini. Kalimat yang harus kita benar-benar pahami. Bukan yang penting pandai mengharamkan. Bahkan juga. Penghalalan. Ini semua halal dan pengharaman itu adalah khusus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada syariatnya Nabi kita Muhammad s.a.w. Kenapa? Karena Gimana kita mengatakan batasan-batasan Allah Kalau kita tidak Benar-benar komitmen Konsis dengan apa yang Allah telah batasi Baik penghalalannya ataupun pengharamannya Demikian juga apa yang batasi, Baik penghalalannya Maka jangan gampang mengharamkan sesuatu Tanpa hujah Ya kan? Jangan gampang mengharamkan sesuatu tanpa hujah Karena pengharaman dan penghalan termasuk ini adalah berita tentang batasan-batasan Allah Subhanahu s.w.t Hatta yalkahu yawmal kiyamah wa waradin anhu Sepatutnya bagi para hamba untuk mengibadai Allah ini sampai berjumpa nanti Berjumpa ketemu Allah pada hari kiamat Dan dia dalam keadaan Allah dalam keadaan Ra anhu Wa waradin anhu Dan dia ribet atas Dari Allah s.w.t Fayafuzu Bissaada wal jana wal karma Maka dia akan Fawus Beruntung dan menang dengan kebahagiaan dan surga dan kemuliaan yang ada di surga sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung lagi. Hmm? Ayo. Apakah Allah puluh dari arus? Ayo. Saya kelahiran atas tampilnya. Tentang apakah Allah turun dari arsitum ars kosong ataupun tidak kosong, ini ulama berselisih Jadi ya, kan lebih selamatnya kita dalat bahasanya itu kita tak perlu mengucapkan. Yang penting, kalau apa bahwa bahasanya kalau Allah turun ke langit yang pertama, tidaklah kemudian harus berada di atas Allah Subhanahu Wataala. Baik, jadi kita dalat bahasanya abah turun ke langit yang pertama setiap malam tu sebagian apa seperti tinggal sebagian akhir. Ini bukan berarti ya Arsul atas Allah subhanahu wa ta'ala Apa Allah hulu Arsul hulu dari Allah atau tidak Ini ada persen dari alur ilm Tapi yang lebih selamat adalah Ya kan Allah maha tinggi sifat Allah adalah Tak pernah lepas daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ola alam Jadi kalau tadi Mungkin salah dalam pengucapan Apa Allah meninggal kata dalam arti Abad turun ke yang pertama Apakah arsul ini kosong dari Allah Ataupun tidak kosong ini lebih selamatnya adalah kita ralat bahwasannya apa? Kita katakan turun ya? Turun. Ada perkosa atau tidak? Ini tidak ada pembicaraan. Walau alam.